Алібі акторки Мендон Мандевіль, хазяїн театральної трупи, швидко йшов коридором за сценою, або, якщо бути точним, під сценою. Його одяг виглядав елегантно, можливо, навіть занадто елегантно. Елегантна була бутоньєрка в петлиці його піджака, елегантно виблискувала його взуття, але зовнішність у нього була геть неелегантна. Він був великим чоловіком з бичачою шиєю і густими бровами, насупленими сьогодні ще сильніше, ніж зазвичай. Та якщо по правді, чоловіка в його становищі щодня обсаджують сотні дрібних і великих, старих і нових турбот. Йому було неприємно проходити по коридору, де звалили вкупу декорації старих пантомім. З цих популярних п'єс він починав тут свою кар'єру – але потім йому довелося перейти на серйозніший, класичний репертуар, який проковтнув чималу частину його статку. Тому сепфірові ворота палацу синьої бороди і шматки зачарованого або золотого грота, вкриті павутиною та погризені мишами, не викликали в нього того солодкого почуття повернення до простоти яке ми відчуваємо, коли нам дадуть зазирнути в казковий світ дитинства. У нього навіть не було часу впустити сльозу над своєю втратою або помріяти про дитячий рай Пітера Пена. Він поспішав, щоб залагодити дуже прозаїчний конфлікт, які іноді трапляються у дивному закулісному світі. Цього разу скандал набрав великих обертів, тож слід було поставитися до нього серйозно. Міс Мароні – молода, талановита італійка, що грала одну з головних ролей у п'єсі, яку повинні були репетирувати того ранку, увечері ж прем'єра, несподівано, не відріз, відмовилася вийти на сцену. Містер Мандевіль сьогодні ще не бачив вередливої пані. А оскільки вона закрилася у своїй убиральні і скандалила за дверима, важко було сподіватися, що він має шанс побачитися з нею. Містер Мандевіль, справжній англієць, пробурчав, що всі іноземці божевільні. Однак думка про виняткове щастя, що випало на його долю, мешкати в єдиній нормальній країні, утішала його не більше, ніж золотий грот. Ситуація з акторкою була доволі неприємна. Та все ж уважний спостерігач помітив би, що у містера Мандевіля є і серйозніші турботи. А й яке було те таємне горе, що мучило його, воно, мабуть, ховалося в самому кінці довгого темного коридору, у його невеликому кабінеті. Проходячи коридором, він раз у раз нервово озирався. Та робота є робота, і містер Мандевіль рішуче попрямував у протилежний кінець коридору, де зелені двері убиральні міс Мароні кидали виклик усьому світу кубка акторів та решти зацікавлених осіб юрбилася біля цих дверей. Можна було подумати, що вони обговорюють питання, чи не взяти ці двері приступом. Серед них був відомий широкій публіці актор. Його фотографії красувалися на багатьох камінах, а автографи – у багатьох альбомах. Правда, Норман Найт працював у посередньому провінційному театрі, де його амплуа ще називали «Герой-коханець». Однак його чекали набагато славніші тріумфи. Він був красенем, Вольове підборіддя з ямкою і світлий чуб робили його подібним до Нерона і не зовсім в'язалися з його різкими поривчастими рухами. Поряд з ним стояв Ральф Рендол, літній характерний актор з глузливим і гострим обличчям синім від частого гоління і безбарвним від частого гриму. Був тут і другий герой-коханець трупи, що грав найчастіше другорядні ролі. Смаглявий і кучерявий юнак з семіцькими рисами на ім'я Обрі Вернон. Була тут і покоївка або костюмер дружини Мандевіля. Доволі грізна особа з рудим, прилизаним волоссям і твердим, немов дерев'яним лицем. Дружина Мандевіля тиха жінка з сумирним лицем, класичним, строгим і, напрочуд блідим на фоні світлих очей і майже безбарвного волосся, зачесаного на прямий проділ, як у дуже древньої Мадонни, трималася трохи осторонь. Мало хто знав, що колись вона була талановитою акторкою, її амплуа інтелектуальні іпсиновські героїні. Та її чоловік був невисокої думки про серйозні п'єси. А в цей момент його взагалі більше цікавила інша проблема – як витягнути вперту італійку з її гримерки. «Вона ще не вийшла?» – запитав він, звертаючись не стільки до дружини, скільки до її діловитого костюмера. «Ні, сер, похмуро відповіла місіс Сенс. Так її звали. «На біса!» – вигукнув Мандевіль з властивою йому простотою. «Реклама хороша річ, але такого роду вона нам не потрібна. У неї ж є друзі, невже вона нікого не послухає?» «Джервіс каже, що з нею може впоратися тільки її священник», – сказав Рендол. «Якщо вона там вішається на гачку для капелюхів, то краще, щоб він і справді прийшов». Зрештою Джервіс пішов по нього – а ось і він сам. У кінці коридору, що проходив під сценою, з'явилися двоє. Один з них був Ештон Джервіс, добрий чоловік, що зазвичай грав лиходію, але цього разу передав цю високу честь кучерявому і носатому Вернону. Другий, низенький і круглий, одягнений у чорне, був отець Браун, священник з церкви, розташованої за рогом. «Я думаю, у неї були підстави так образитися», – сказав він. «Ніхто не знає, що сталося». «Здається, вона невдоволена зі своєї ролі», – відповів старий актор. «Подібне з ними завжди буває», – пробурчав містер Мандевіль. «А я гадав, що моя дружина розподілила все правильно. Я віддала їй найкращу роль», – втомлену промовила місіс Мандевіль. Адже всі, звихнені на театрі дівулі, мріють зіграти молоду красуню і вийти за молодого героя красення під шалені оплески з галерки. Актриса в моєму віці має відступити на задній план і грати поважних матрон. Я так і зробила. Отець Браун пропхався вперед і став, прислухаючись біля замкнутих дверей. Нічого не чути – боязливо запитав Мандевіль і тихо додав. Як гадаєте, вона нічого не накоїла? «Дещо чути», – спокійно відповів священник. Судячи із звуків, вона розбиває вікно або дзеркало, імовірно, ногами. Вона не накладе на себе руки, в цьому я впевнений. Перед самогубством дзеркала ногами не б'ють». Якби вона була німкою і закрилася, щоб порозмірковувати на метафізичні теми, я неодмінно запропонував би виламати двері. Але італійці так просто не вмирають. Вони не здатні накласти на себе руки в припадку люті. Ось убити когось – це вони можуть. Так що стережіться, якщо вона раптом вискочить. «Отже, ви радите не виламувати двері?» – запитав Мандевіль. «Саме так». «Якщо ви хочете, аби вона грала ввечері», – відповів отець Браун. «Якщо ви двері, вона зніме дах із театру і піде геть. Дайте їй спокій, і вона, найімовірніше, вийде просто з цікавості. Я б на вашому місці залишив кого-небудь на варті біля дверей, а сам набрався терпіння годинки на дві». «У такому разі, – сказав Мандевіль, – будемо репетирувати ті сцени, в яких вона не зайнята. Моя дружина подбає про реквізит. Врешті-решт найважливіший акт четвертий. Почнемо?» «Що ви репетируєте? – запитав священник. «Школу лихослів'я, – сказав Мандевіль. Може, це і хороша література, але мені потрібні п'єси, а дружині подобаються класичні комедії. Як на мене, в них більше класики, ніж сміху. У цю хвилину до них, шкандибаючи, підійшов старий швейцар, якого усі звали просто Сем. Єдиний мешканець театру в ті години, коли немає ні репетицій, ні спектаклів. Він дав хазяину візитну картку і повідомив, що його хоче бачити леді Міріам Марден. Містер Мандевіль пішов, а отець Браун ще кілька секунд спостерігав за його дружиною і зауважив, як на її зів'ялому обличчі з'явилася слабка, невесела посмішка. Потім він теж вийшов у фоє разом з актором, який його привів – своїм близьким другом і одновірцем, що не така вже й рідкість у театральному середовищі. Йдучи, він почув, як місіс Мандевіль своїм рівним голосом наказала місіс Сенс стати на варті біля замкнутих дверей. Місіс Мандевіль, як видно, розумна жінка, сказав священник, хоч і тримається весь час в тіні. Колись вона була дуже інтелігентною, сумно сказав Джервіс. Та вицвілею опустилася, вийшовши заміж за такого нікчему, як Мандевіль. У неї високі театральні ідеали. Але зрозуміло, прищепити їх своєму чоловікові і хазяїну їй вдається нечасто. Уявляєте, він хотів, щоб така жінка грала хлоп'ят у балаганних пантомімах. Він визнавав, що вона хороша акторка, та наполягав, що пантоміми вигідніші. З цього ви можете зробити висновок, як чуйною уважно він ставиться до людей. Але вона ніколи не скаржилася. Якось місіс Мандевіль мені сказала, «Скарги завжди повертаються до нас, як відлуння з іншого кінця світу» а мовчання зміцнює нашу душу. І він вказав на широку чорну спину Мандевіля. Він саме розмовляв з двома пані, які викликали його у фойє. Леді Міріам була високою, млосною і елегантною пані, красивою тією сучасною красою, взірцем якої була єгипетська мумія. Її чорне пряме стрижене волосся нагадувало шолом, а сильно нафарбовані губи відкопилилися, що надавало обличчю зневажливого виразу. Її супутниця була дуже жвава пані з негарним, але привабливим лицем і волоссям, не би посипаним срібною пудрою. Звали її міс Тереза Телбот. Говорила головним чином вона. Леді Міріам виглядала занадто втомленою, щоб говорити. Лише коли Браун і Джервіс проходили повз них, вона знайшла в собі сили промовити. «Театр, взагалі-то, нудьга. Але я ніколи не бачила репетиції в звичайних костюмах. Можливо, це забавно. В наші дні так важко знайти щось нове. Звичайно, я можу запропонувати вам ложу», – поспіхом відповів Мандевіль. «Будьте ласкаві, пройдіть сюди». І він повів їх в інший коридор. «Цікаво», – задумливо промовив Джервіс. «Чи Мандевіль віддає перевагу цьому типу жінок? А які у вас підстави думати, – запитав священник, – що він взагалі віддає перевагу кому-небудь над власною дружиною?» Перш ніж відповісти, Джервіс не менше секунди дивився на нього. «Мандевіль – загадка», – серйозно сказав він. «Так-так, я знаю, що він схожий на звичайного обивателя». І проте він – загадка. У нього є щось на совісті, щось затьмарює його життя. Я зовсім випадково знаю про це більше від усіх, однак ніяк не втямлю того, що знаю». Він озирнувся, чи немає кого поблизу, і додав, понизивши голос. «Я не боюся розповісти вам, адже ви вмієте зберігати таємниці. Вчора мене дуже вразила одна річ». Ви знаєте, Мандевіль займає маленький кабінет у кінці коридору, прямо під сценою. Так ось, мені двічі довелося пройти повз його кабінет, коли всі думали, що він там сам. Мало того, в обох випадках я достеменно знав, де всі жінки з нашої трупи. Одні були у своїх убиральнях, інші вже пішли з театру. «Усі жінки?» – перепитав Браун. «У нього була жінка, майже пошепки сказав Джервіс. «Якась жінка постійно ходить до нього, і ніхто з нас її не знає. І незрозуміло, як вона туди потрапляє. Вхід тільки один, з коридору. Здається, якось я бачив у нього пані у вуалі або в капюшоні. Вона блукала, як примара біля театру. Але це не примара. Гадаю, на інтрижку це неподібне». Тут радше пахне шантажем. «Чому?» – запитав Браун. «Тому», – сказав Джервіс вже не серйозно, а похмуро, «що я чув, як вони сварилися». А під кінець вона дзвінко і грізно сказала три слова. «Я твоя дружина». «Гадаєте, він двоєженець?» – задумливо запитав отець Браун. «Що ж, двоєженство і шантаж йдуть рука в руку. А може та жінка просто не сповна розуму? Хіба мало таких крутяться навколо театру та артистів? Та, можливо, ви маєте рацію, однак зараз зарано робити якісь висновки. До речі, репетиція, здається, почалася. Я не зайнятий у цій сцені, посміхнувся Джервіс. Зараз репетирують тільки один акт. Чекають, поки отямиться ваша італійка. І справді, зауважив священник, цікаво, чи вона вже заспокоїлась? «Можемо повернутися і подивитися, якщо бажаєте», – сказав Джервіс. І вони знову спустилися в коридор, один кінець якого впирався в кабінет Мандевіля, а інший – в убиральню сеньори Мароні. Недалеко від іншого кінця коридору вони побачили акторів, що піднімалися по драбинці на сцену. Попереду йшли Вернон і старий Рендол. Вони дуже квапилися. За ними своєю звичайною розміреною ходою йшла місіс Мандевіль, а Норман Найт, здається, навмисно відстав, щоб поговорити з нею. Браун і Джервіс почули лише кілька слів з їх розмови. – Кажу ж вам, до нього ходить жінка, – гнівливо говорив Найт. – Тссс, – відповідала місіс Мандевіль своїм сріблястим голосом, в якому все ж дзвеніла сталь. Ви не повинні зі мною так говорити. Пам'ятайте, що він – мій чоловік. Хотів би я забути про це, – сказав Найт і кинувся на сцену. Не ви один знаєте? – спокійно сказав Браун, звертаючись до Джервіса. Але навряд чи це нас стосується. Так, – пробурмотів Джервіс, – схоже на те, що це знають усі. Однак насправді ніхто нічого про це не знає. Вони дійшли до того кінця коридору, де грізний вартовий охороняв італійські двері. «Ні, не виходила», – похмуро сказала місіс Сенс. «І не померла, там чути рух. Не зрозумію, які вона там ще фокуси замислює. А ви, мадам, часом не знаєте?» З несподіваною вишуканістю звернувся до неї Браун. «Де зараз містер Мандевіль?» «Знаю», – відповіла вона. Зайшов у кабінет хвилини дві тому. Та щойно він увійшов, як помічник покликав усіх на сцену, і завісу підняли. «Значить, там і сидить. Я не бачила, щоб він виходив». «Ви хочете сказати, що в його кабінеті тільки один вихід?» – недбало, зауважив отець Браун. «Ну, здається, репетиція йде, незважаючи на всі чудасії сеньори Мароні». «Так», – відповів Джервіс, помовчавши – я звідси чую голоси акторів. У старого Рендула прекрасно поставлений голос. Обоє завмерли, прислухаючись. Гучний голос старого актора справді доносився аж до них. Та перш ніж продовжити розмову, вони почули й інший звук. Це був гуркіт, і пролунав він за закритими дверима маленького кабінету. Браун промайнув по коридору немов випущена з лука стріла – і перш ніж Джервіс оговтався і побіг за ним, як він уже смикав щосили ручку дверей. «На замку», – сказав священник, повертаючи до актора дещо сполотніле обличчя. «Ці двері потрібно виламати, зараз же». «Гадаєте?» – перелякано запитав Джервіс. «Таємнича пані знову там? На вашу думку, сталося щось серйозне?» І, помовчавши, додав. «Здається, я можу відчинити». «На цих замках я розуміюся». Він опустився на коліна, дістав з кишені складний ніж із довгим лезом, попорпався трохи в замку і двері відчинилися. Увійшовши, вони відразу зауважили, що в кімнаті інших дверей і навіть вікна немає. На столі світилася велика лампа. Та ще до цього вони побачили, що Мандевіль лежить ниць посеред кімнати – а по його обличчю стікають цівки крові, немов яскраво-червоні змійки, зловісно виблискуючи в цьому неприродному печерному світлі. Не знати, як довго вони дивилися один на одного, аж поки Джервіс не сказав, немов би звільнявся від важкої думки. Якщо та жінка сюди увійшла, вона ж якось вийшла. «Можливо, ми надто багато приділяємо їй уваги, – сказав отець Браун, – «У цьому дивному театрі діється так багато дивного, що все й не запам'ятаєш». «Ви про що?» – швидко запитав Джервіс. «Багато про що?» – відповів Браун. «Ну, хоча б про інші замкнені двері». «У тому то й річ, що вони замкнені», – вигукнув актор. «Проте ви забули про них?» – сказав священник. Він помовчав, а потім задумливо додав. Ця місіс Сенс досить неприємна особа. – Ви думаєте, вона збрехала і міс Мароні вийшла з убиральні? – тихо запитав актор. – Ні, – спокійно відповів священник. – Це всього лиш абстрактне припущення. – Невже ви думаєте, – крикнув актор, – що його вбила місіс Сенс? – А цього і зовсім не можна припустити, – сказав отець Браун. Поки вони обмінювалися цими короткими фразами, отець Браун став на коліна біля тіла і впевнився, що перед ними труп. Поряд лежав театральний кинджал, однак з порогу його не було видно. Здавалося, що він випав з рани або з рук убивці. Джервіс відразу впізнав кинджал з реквізиту і зрозумів, що він тут ні до чого, хіба що експерти знайдуть на ньому відбитки пальців. Тим часом священник підвівся і уважно оглянув кімнату. «Треба повідомити поліцію, – сказав він, – і послати за лікарем, хоча вже запізно. Ось оглядаю кімнату і не розумію, як наша італійка могла це зробити». «Італійка? – вигукнув Джервіс. – Аж ніяк. Якщо у когось і є алібі, то тільки у неї. Різні кімнати, обидві замкнені, розміщені у протилежних кінцях коридору і біля однієї ще й сидить вартовий. – Ні, – сказав Браун, – це не зовсім так. Питання в тому, як вона проникла сюди, а як вона вибралася зі своєї убиральні, я собі уявляю. – Невже? – запитав Джервіс. – Я вам казав, – мовив отець Браун, – що чув, як розбилось.